Hideg kacsamáj zsírjában, salotta hagyma, füstölt só, lehet, hogy valamit kihagytam. Mi van, már nem fogyókúrázol? kérdezi tőle Lévia, aki kerekre nyitott szemmel bámulja a csomagkipakolós Áh, Áhagyod a picsába, azt nem lehet kibírni, hogy ne egyél. Teljesen voltam készülve, most az intermittent fastingot csinálom, hogy reggel nem kajálok semmit, csak egy kávé max. Délben kezdek enni, és este 8 kilencig 9 -ig kajálok, de akkor aztán ami a csövön befér